Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Min yahdihi lahu wa min yudlil falahadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah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 Yusrih lakaum aamal kum, wa yufir lakaum dzinob kum, wa minyutillah wa rasulahu, fakadifaza fauzan agiha. Ama bagt, fainasna kalam, kalamullah wa khairul huda, huda muhammadinsallahu alaihi wasallam. Bashar alumur muhdathuha, wa kull muhdathin bidah, wa kull bidatin zulalah, wa kull zulalah fil nar. Barahadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali ya dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mempelajari tafsir dari surat-surat dalam juz amma dan insyaallah pada malam hari ini adalah kajian kita yang terakhir dari tafsir juz amma setelah lebih dari sebulan kita mempelajari surat-surat uh, yang terdapat dalam Juz amma. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita kali ini dan juga pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita akan bahas tiga surat, iaitu yang dikenal oleh orang-orang kita dengan tiga kul: yaitu, kul Huw Allahu Ahad, kemudian kul birabbil Falak dan juga kul A'uzubillahil Nas. Adapun surat yang pertama, iaitu surat kul Huw Allahu Ahad, adalah surat makkiyah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wa tatkala Nabi sallallahu alaihi wa di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah dan sebagaimana telah lalu tatkala kita menjelaskan tafsir dari surat Quliyah Ayuhal Kafirun kita jelaskan bahwasanya surat Quliyah Ayuhal Kafirun disebut pula dengan surat Al-Ikhlas jadi ada dua surat dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Ikhlas yang pertama surat Quliyah Ayuhal Kafirun dan yang kedua surat qul huwallahu ahad dua-duanya dinamakan dengan surat al-ikhlas karena dua surat tersebut menunjukkan bara'atun minasyirk menunjukkan uh, berlepas diri sikap berlepas diri penentangan terhadap kesyirikan adapun surat qul ya ayyuhal kafirun sebagaimana telah lalu ya bahwasanya dia menunjukkan melepa, uh, bentuk perlepasan diri dari kesyirikan dalam bentuk amali, dalam bentuk perbuatan karena Allah memerintahkan kepada Nabi SAW ya kafirun. katakanlah wahai Muhammad terang-terangan tegaslah engkau wahai Muhammad kepada mereka dengan berkata ya, ya kafirun. wahai orang-orang yang kafir tanpa basa-basi Allah menegaskan Nabi untuk berlepas diri dari kekufurannya orang-orang kafir dari kesyirikannya orang-orang musyrikin dengan mengatakan ya ayuhal kafirun wahai orang-orang kafir. Adapun surat Ikhlas yang kedua, Al-Ikhlas yang kedua adalah surat Qul huwallahu ahad yang dinamakan juga surat Al-Ikhlas karena dalam surat ini e, ada kandungan-kandungan makna tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahawasanya Allah Maha Esa dan Allah sama sekali ya e, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Dari segala bentuk tuduhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti menyatakan Allah punya anak, ya, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Dan surat Al-Hawl Allahu Ahad ya, adalah surat yang sangat sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan untuk sering dibaca. Oleh kerana tak kalau kita menjelaskan, menjelaskan surat Al-Kahf Al-Kafirun, kita jelaskan bahawasanya surat Al-Kafirun dibaca dalam banyak tempat, ya dan seluruh tempat di, di mana dibaca surat al-kafirun juga dibaca surat qul huwallahu ahad seperti kita katakan tatkala e, dua rakaat sebelum subuh dibaca qul ayyuhal kafirun rakaat kedua dibaca qul huwallahu ahad kemudian juga tatkala dua rakaat setelah maghrib rakaat pertama dibaca qul ayyuhal kafirun rakaat kedua dibaca qul huwallahu ahad demikian juga e, tatkala dua rakaat e, atau apa namanya tatkala salat witir Rakat pertama kita membaca Sabet Hismarabikal Allah. Rakat kedua kita membaca Kuliyahul Kafirun dan rakat ketiga kita membaca Kulhuallahu Ahad. Ya. Demikian juga kita baca dua surat ini tatkala selesai dari tawaf Melaksanakan dua rakat setelah tawaf Rakat pertama kita membaca Kuliyahul Kafirun. Rakat kedua kita membaca Kulhuallahu Ahad. Demikian juga kita katakan bahasanya. Tatkala seorang hendak tidur membaca Kulia Ayuhal Kafirun. Ternyata, tatkala seorang hendak tidur juga, dianjurkan untuk membaca Kul Huallahu Ahad, Kul Audhu Birabbil Falak, dan Kul Audhu Birabbil Nas. Dan masih banyak, ya, keutamaan-keutamaan Kul Huallahu Ahad, melebihi daripada Kulia Ayuhal Kafirun. Di antaranya, Kul Huallahu Ahad dibaca setiap selesai solat. Kita membaca tiga surat, Kul Huallahu Ahad, Kul Audhu Birabbil Falak, Kul Audhu Birabbil Nas. Setelah kita zikir selesai solat, kita membaca tiga surat ini. Kemudian juga, dibaca tatkala zikir pagi petang di waktu pagi dan waktu petang kita membaca tiga surat ini kul huallahu ahad kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas ya demikian juga tiga surat ini sering dibaca tatkala seorang sedang bertawud atau sedang meruqyah membaca tiga surat ini kul huallahu ahad kul a'udhu birabbil falak kul a'udhu birabbin nas hal ini menunjukkan bahwasannya surat kul huallahu ahad surat yang spesial oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan inna ha ta'adilu Quran quran surat al ahad ini nilainya seperti sepertiga dari Al-Quran dalam satu hadis kata Nabi SAW ayak jazu ahadukum an yakra'a thuluth Al-Quran fi kulli laylah apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam maka para sahabat mengatakan ayuna yutiku dhalik ya Rasulullah siapa diantara kami yang mampu membaca sepertiga sepertiga surat setiap malam berat sepertiga surat berarti sepertiga surat, sepertiga Quran berarti sepuluh juz tiap malam, ini berat Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bacalah surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad bahwasnya surat ini nilainya seperti sepertiga dari Al-Qur'an. Dan hadis hadis seperti ini banyak. Seperti ketika ada seorang sahabat melihat sahabat yang lain mengulang-ulang bacaan Qul huwallahu ahad. Maka dia memberitahu hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia merasa hal itu perkara yang sepele, perkara yang ringan ka'annahu taqaluha Seakan-akan dia merasa itu perkara yang ringan. Maka Nabi SAW mengatakan Inna halatadilusul al-Quran. Bahasanya surat kulhuallahu ahad sama dengan sepertiga al-Quran. Kemudian juga, tapi maksud para ulama menjelaskan ini masuk dengan surat kulhuallahu ahad sepertiga al-Quran. Bukan berarti kalau ada orang baca kulhuallahu ahad tiga kali berarti sudah baca satu al-Quran. Bukan begini, begitu maksudnya. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti al-Hafiz al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya dan juga para ulama yang lain kenapa surat kulhu wallahu ahad dikatakan seperti Al-Quran karena Al-Quran kandungan dalam Al-Quran ada tiga perkara yang pertama adalah masalah ahkam, masalah hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran perkara yang kedua yang dikandung oleh Al-Quran adalah wa'at wal wa'aid yaitu janji Allah dan ancaman Allah, surga dan neraka dan perkara yang ketiga adalah masalah asma wa sifat Masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi. Oleh kerana barang siapa yang membaca Kulhuallahu Ahad, kandungan surat Kulhuallahu Ahad seluruhnya isinya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seakan-akan dia sudah membaca sepertiga bagian daripada Al-Quran. Para ulama yang lain, -lain menyatakan Al-Quran terdiri atas tiga. Yaitu masalah ahkam yang pertama yang masalah hukum-hukum. Kemudian sepertiga yang kedua mengenai Uh, masalah qasas yaitu kisah-kisah Dan yang ketiga masalah akidah Dan uh, surat Qulhuallahu ahad seluruh, Seluruhnya isinya tentang akidah Dari sini barang siapa yang baca surat Qulhuallahu ahad maka seakan-akan Dia sudah membaca seperti Al-Quran Nabi SAW tidak pernah mengatakan Barang siapa yang baca Qulhuallahu ahad tiga kali Berarti dia baca Al-Quran penuh Nabi tidak pernah mengatakan demikian Bahkan tak ada seorang sahabat yang menceritakan kepada Nabi tentang sahabat yang lain yang mengulang-ulang surat Qulhuallahu Ahad maka Nabi hanya mengatakan surat Qulhuallahu Ahad seperti sepertiga Al-Quran yang ini menunjukkan bahawasanya dinilai dari sisi kandungan dari surat Qulhuallahu Ahad karena dia mengandung makna akidah atau mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan kita jelaskan tentang kandungan dari surat ini dalam hadis yang lain juga dalam Sahih Al Bukhari. Suatu saat Rasulullah SAW mengirim seorang mengirim syariah yaitu e, pasukan perang yang dipimpin oleh seorang sahabat. Kemudian e, tatkala berangkat pasukan tersebut, pimpinan mereka setiap kali sholat menjadi imam mereka selalu dia membaca surat dan setiap dia selesai membaca surat dia akhirnya dengan baca kulhuallahu ahad. Demikian. Setiap dia membaca rakaat pertama dia baca surat apa kemudian ditutupi dengan kulhuwallahu ahad Allah allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad baru dia ruku Allahu akbar dia ruku. Rakaat kedua pun demikian dia baca al-Fatihah kemudian dia baca surat selesai dia baca surat dia baca lagi kulhuwallahu ahad Allah allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad baru kemudian dia ruku. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW, alaihi karena para sahabat merasa heran, merasa aneh dengan sikap sahabat ini. Maka ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi menyuruh mereka untuk bertanya kepada sahabat ini, kenapa dia senantiasa mengakhiri rakaatnya dengan baca kulhuallahu ahad, maka dia mengatakan surat kulhuallahu ahad sifatul rahman. Dia suka dengan surat ini, kenapa? Karena berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Akhbiruhu fa inna wallahi Kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah cinta juga kepada dia sebagaimana dia cinta surat kulhullah ahad karena dalam surat tersebut mengandung sifat-sifat Allah maka Allah juga mencintainya dalam riwayat yang lain yang juga termaktub dalam Sayyid Al-Bukhari akan tapi diriwayatkan Ta'liqan ya, disebutkan ada seorang sahabat dari kaum Ansar yang memimpin para sahabat di Masjid Kuba jadi imam namun orang ini kebalikannya setiap dia sholat setiap rakaat dia buka dulu dengan surat kulhullah ahad baru kemudian dia baca surat yang lain Rakat berikutnya pun demikian Yang pertama dia baca Qulhuallahu'ad Kemudian dia baca surat yang lain Dan demikianlah kebiasaan orang ini Maka para makmum, para sahabat Heran bertanya kepada dia Wahai imam kami Kenapa anda demikian setiap membaca surat Selalu dibuka dengan Qulhuallahu'ad Baru kemudian baca surat yang lain Apakah Qulhuallahu'ad ini tidak cukup? Kalau dia sudah cukup sebagai bacaan setelah Al-Fatihah Ya sudah, Qulhuallahu'ad saja Kalau enggak, ya baca surat yang lain saja Yaitu dua pilihan Kau baca surat Kulho Allah Ahad saja Atau baca surat yang lain Tetapi kau gabungkan Kulho Allah Ahad Dengan surat yang lain Ini aneh Maka dia mengatakan Begini Kalian mau saya imam jadi imam seperti ini Atau enggak saya jadi imam Cari imam yang lain Namun mereka tidak mau jadi Cari imam yang lain Karena orang ini yang paling afdal Di antara mereka dalam bacaan Al-Quran Akhirnya mereka melaporkan Hal ini kepada Nabi SAW Bagaimana uh, Orang ini atau sahabat ini senantiasa membuka bacaannya dengan Qur'an Allah wa baru kemudian baca surat yang lain. Maka Nabi saw bertanya kepada dia, Dan dia mengatakan, "Fa ini muhibbuha, saya mencintai surat Qur'an Allahu Ahad." Maka kata Nabi saw, "Hubbuka iya ha, ada khalakal ada jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini memasukkan engkau ke dalam surga. Ya, masukkan engkau ke dalam surga. Ini dalil akan keutamaan surat Qur'an Allahu Ahad. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad meskipun sanatnya dipersilisikan akan tapi sebagian ulama menyatakan hadits ini hujah bahwasanya Nabi SAW menyatakan barang siapa yang baca surat kulhuallahu ahad 10 kali banallahu lahu kasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan bagi dia istana di surga ya, barang siapa yang baca kulhuallahu ahad 10 kali, Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga, kita telah jelaskan bagaimana keutamaan surat kulhuallahu ahad, terlalu banyak keutamaannya barang siapa yang mencintainya bisa menyebabkan dia masuk dalam dalam surga Hal ini tidak lain menunjukkan akan keagungan surat kulhuallahu ahad dan ternyata benar surat ini ya dikatakan surat al ikhlas surat keikhlasan karena memang murni ya diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa taala oleh karenanya para ahli tafsir seperti Ibnu Kaffir al Qurtubi dan yang lain yang menyebutkan sebab turunnya surat ini yaitu orang-orang musyrikin datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata ya Muhammad unsublana rabbak Sebutkan nisbah atau bagaimana sif lana rabbak bagaimana sifat Tuhan engkau wahai Muhammad. Jelaskan kepada kami. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu ahad." Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan mulai menafsirkan atau menyebutkan tafsiran para ulama tentang surat ini. "Qul Allahu ahad." Katakanlah dialah Allah Ahad yang Maha Esa Ini adalah Dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah Maha Esa Allah adalah Ahad Maha Esa dalam segala hal Oleh kerana para ulama menyatakan Allah Maha Esa Fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi Wa asma'ihi wa sifatihi Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa dalam rububiyah Allah Allah Maha Esa dalam uluhiyah Allah Dan Allah Maha Esa dalam asma' dan sifatnya Apa maksudnya Allah Maha Esa dalam rububiyah Allah Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam penciptaan alam semesta ini. Allah Maha Esa dalam pemilikan alam semesta ini dan Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan bersama Allah ya, menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang menyertai Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka tidak ada yang berhak memiliki alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bersama Allah ikut serta Nimrum dalam memiliki alam semesta ini. Kemudian yang ketiga bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang memiliki dan dialah yang mengatur segala alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah ikut mengatur alam semesta ini. Barang siapa yang meyakini ada zat lain ikut menciptakan atau ada zat lain ikut memiliki atau ada zat lain ikut mengatur, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan, dalam Tauhid al-Rububiyyah. Oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ min dunillah ya. Majemlikuna min kitmir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesembahan-sembahan yang kalai, kalian sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, majemlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki apa yang ada dalam alam semesta ini. Bahkan meskipun kitmir, kitmir adalah ya, ari-ari yang terdapat di uh, biji korma. Kalau seorang makan korma, kemudian dia lihat bijinya dalam biji korma tersebut atau di luar biji korma tersebut ada lapisan bening berwarna putih, ya. Selaputnya itu yang disebut dengan kitmir. Kata Allah, tidak ada yang memiliki kitmir, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan seluruhnya. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, duriba matalun fastami'u lahu. Innal ladzina min, min duni Allahi la yakhluqu dzubaban wa Kata Allah Subhanahu oh, wa taala, "Hai manusia, dengarkanlah telah dibuat perumpamaan kepada kalian. Sungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, tidak bakalan bisa menciptakan seekor lalat, meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat. Mustahil. Di seluruh sembahan selain Allah SWT, baik malaikat, ataupun dewa, ataupun nabi, apa Nabi Isa yang disembah oleh orang nasrani, ataupun para jin, seandainya mereka seluruhnya berkumpul, untuk menciptakan hewan yang sangat hina, seekor lalat, mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat. Oleh karenanya Allah pencipta alam semesta ini, dan Allah yang memuasai alam semesta ini dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi juga mengatakan fal yakhluqu habatan hendaknya mereka menciptakan sebuah biji tidak ada yang bisa menciptakan sebuah biji sebagaimana biji yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ada orang atau makhluk yang bisa menciptakan biji kalau ditanam di tanah kemudian tumbuh enggak ada meskipun mereka menggunakan ya bahan kimia apapun untuk menciptakan sebuah biji yang ditanam bisa tumbuh enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala ada sebagian orang membuat telur Biji lebih hebat lagi di, Mereka buat telur Telur telur apa namanya Tiruan Tetapi telur ini Tidak bisa menetas Hanya bisa digoreng aja Tidak bisa menetas Digoreng bisa Menetas di, Menetas tidak bisa Mau dieram oleh ayam beraka, Berapa ekor pun tidak bisa Karena ruh yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini Bahwasannya tatkala yang menciptakan Hanyalah Allah Maka semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Allah maha esa dalam pengaturan tidak ada yang menyertai Allah dalam pengaturan alam semesta ini Barang siapa yang meyakini ada pengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala Diberi hak otonomi oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta ini Maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan ya. Para malaikat yang Allah beri tugas untuk mengatur sebagian alam Ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat pengatur awan, ada malaikat pengatur gunung Mereka sama sekali tidak punya hak Ya, otoritas otoriter untuk mengatur gunung-gunung tersebut tidak ada. Mereka hanya nunggu perintah dari Allah Subhanahu Wataala. Mereka tidak punya hak otonomi dalam mengatur awan hujan gunung dan yang lainnya. Tetapi mereka menanti perintah dari Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana lagi dengan selain para malaikat? Oleh karenanya merupakan kesyirikan orang-orang yang meyakini bahwasanya nyi Kidul mengatur pantai selatan, sehingga mereka pun ya, menyembelih kerbau. Untuk diserahkan kepada Nyirah Rokidul. Kalau tidak diserahkan, disembahkan kepada Nyirah Rokidul. Maka Nyirah Rokidul akan ngamuk dan akan banyak mengambil korban. Demikian juga yang meyakini bahwasnya gunung Merapi misalnya. Ada dewa yang mengatur gunung tersebut. Ya, Kalau dia tidak menyatakan gunung akan meletus, maka tidak akan meletus. Ini juga merupakan kesyirikan. Seakan-akan ada zat lain yang ikut mengatur dalam alam semesta ini. Meskipun hanya secuil dari alam semesta. Yang benar tidak ada. Seluruh alam semesta ini semata-mata hanya di atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Demikian juga Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, kepada sunan, ya, kepada dewa, maka ini dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Demikian juga Allah Maha Esa dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak ada sesuatu pun yang sifatnya sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan pembahasan hal ini membutuhkan waktu yang panjang ya, kita tidak sedang membahas tentang asma wa sifat karena waktu yang uh, sedikit yang kita miliki. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Allahus somat Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu makna as-samat yaitu segala sesuatu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh kepada siapapun semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk butuh kepada penciptanya ya. jadi seluruh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan secara otomatis seluruh ciptaan Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala maka dikatakanlah Allahus Samad yang artinya ya Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Lam yalit walam yulat. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakulah hukufuan ahad dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasannya Allah punya anak. Allah mengatakan, Lam yalit walam yulat. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ya. Kalau Allah melahirkan berarti timbul kesyirikan akan timbul Tuhan kedua. Ya, karena yang dilahirkan akan mirip dengan yang melahirkan. Secara logika, kalau Allah melahirkan punya anak seperti Nabi Isa, berarti anak Allah akan mirip dengan bapaknya Dan Allah tidak demikian. Badi'us samawati wal ardi, anna yakunal, anna yakunalahu walat, walam takulahu sahiba, wa khalaqulah sheikh. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Dia lah yang mencipta langit dan bumi. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Taala punya anak dan Dia tidak punya istri. Wahala kaukulla shay dan Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah subhanahuwataala. Yang disangka anaknya Allah ciptaan Allah. Yang disangka istrinya Allah ciptaan Allah. Yang disangka putrinya Allah semua ciptaan Allah subhanahuwataala. Wahala kaukulla shay. Walam yulat dan Allah juga tidak dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan, sesuatu yang dilahirkan maka akan menuju pada kematian. Dan seluruh yang dilahirkan pasti akan menuju kematian. Oleh kerana Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Dan Allah sangat terganggu, apa sama eh, diganggu oleh orang-orang Nasrani yang menyatakan Allah punya anak. Dalam satu hadis kata Nabi Sallallahu Sallam, "Lah ahdun asbaru, ya. ala adan sami'ahu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar untuk mendengarkan gangguan sebagaimana sabarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jualuna lah waladan, wahyu irzukohum wa, wa yuafihih." mereka menyatakan Allah punya anak padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada mereka bukan yang dianggap anak tersebut sebagaimana orang, orang masrani yang menyatakan Isa adalah anak Allah bukan Isa yang beri rezeki kepada mereka Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki kepada mereka wa yuafihim dan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari ya, bencana dan dari malapetaka kemudian mereka menyatakan Allah punya anak ini merupakan gangguan yang sangat besar kepada Allah Makanya Nabi sallallahu alaihi mengatakan tidak ada yang lebih sabar daripada Allah dengan gangguannya e, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Oleh kerana dalam hadis yang lain dalam riwayat Al Imam Al Rasulullah sallallahu menyebutkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Ana qad muddstakan aku dan dia tidak berhak untuk mendustakan aku. Dan dia mencaci maki-ku dan dia tidak berhak untuk mencaci maki-ku." Amma takdir buhoh Adapun yang mendustakan aku, fakauluhu sebagaimana perkataan anak Adam, bahasanya Allah tidak akan membangkitkan dia. Ini kedustaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi Allah semuanya mudah membangkitkan menciptakan semuanya mudah. Wa amma syad tumuhoh Adapun caci maki anak Adam kepada aku kata Allah Subhanahu Wa Taala, fakauluhu perkataan dia ittakhad Allahu waladan. Allah telah mengambil anak. Allah punya anak. Ini adalah caci maki kaum Nasrani kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh menakjubkan orang-orang yang kemudian mengatakan selamat hari Natal. Padahal hari Natal adalah hari caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan ini Michael Allah Subhanahu wa taala dalam sahih Al-Bukhari. Allah mengatakan Syaitan ibn Adam, anak Adam mencaci maki aku. Bagaimana caci makinya? Tadi kata Allah Wahmasyakmuhu iya ya Adapun caci makinya kepadaku Fakaulhu itta khodalahu waladan Perkataan dia bahwasnya Allah punya anak Oleh kerana para hadis rahmati Rasulullah terus saya ingatkan Ijma ulama tidak boleh seluruh Mazhab empat Mazhab terutama Mazhab Syafi'i melarang bahwasanya seorang mengucapkan Yohanne mengucapkan selamat kepada perayaan perayaan orang-orang kafir dan diantara perayaan perayaan yang paling parah adalah perayaan Natalan Perayaan Natalan, tatkala mengatakan Allah punya anak. Kalau seorang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada dewa, menyembah kepada yang lain, ini masih mending. Yang jadi paling parah menyatakan Allah punya anak, berarti menyatakan Allah kurang. Allah memiliki kekurangan sehingga punya apa? Sehingga punya anak. Oleh kerana Allah menyatakan ini caci maki kepada Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana seorang Muslim bisa rida kemudian mengatakan selamat Hari Natal? Kepada orang-orang Nasrani yang mereka sedang merayakan caci makian mereka kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa sih Hari Natal? Hari Natal adalah hari merayakan lahirnya Isa sebagai anak Allah, bukan lahirnya Nabi Isa sebagai tu, sebagai nabi. Perhatikan di sini. Orang-orang Nasrani tak kalah sedang merayakan Hari Natal. Apa sih keyakinan mereka? Apakah mereka merayakan Hari Natal bahwasanya hari kelahiran Isa sebagai manusia biasa? sebagai nabi jawabannya tidak sepakat seluruh orang ramaserani mengatakan bahwasanya hari natal adalah hari kelahiran isa sebagai anak allah subhanahu wa taala sebagai tuhan lantas datang seorang muslim yang bodoh kemudian mengatakan selamat hari natal selamat mencaci maki allah tidak mungkin berkumpul pada seorang muslim yang demikian ini oleh karenanya apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah berangkat dari kebodohan tidak mengerti bahwasanya mengatakan allah punya anak perkara besar Sampai Allah murka dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala wa qalu attakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an 'idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardhu wa takhirru al-jibalu hadda 'inda awli mereka mengatakan Allah punya anak Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat buruk perkara yang sangat murka mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala takadu as hampir-hampir lagi terbelah Hampir-hampir bumi terbelah Hampir-hampir gunung-gunung berhancuran Kenapa? Anda awli rahmani walada Tadkala mereka mengatakan Allah punya anak Gunung-gunung hampir hancur Bumi hampir hancur Langit hampir terbelah Kenapa? Karena mereka telah mengucapkan perkataan yang sangat buruk Mereka mencaci maki Allah Tadkala menyatakan Allah punya anak Allah mengatakan Wa Ayat Tidak pantas bagi al-Rahman untuk punya anak Kemudian Allah menutup firmanya dengan mengatakan In man fi al wal-arz illa ati rahmani abda. Seluruh yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba, sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah. Bagaimana kemudian ada yang mengatakan Isa anaknya Allah? Ini bentuk cecimaki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pantas bagi seorang Muslim kemudian mengucapkan selamat datang dalam segala bentuk apakah dengan telepon, apakah dengan datang secara langsung, apalagi menghadiri acara mereka atau dengan menulis SMS atau menulis surat semuanya diharamkan dan ini ijma para ulama, kesepakatan para ulama apalagi pernyataan ulama Syafi'iyah tegas dalam hal ini. Mereka menyatakan barang siapa yang mengatakan selamat kepada perayaan hari orang-orang kafir maka wajib untuk ditazir, dihukum wajib untuk ditazir, dihukum. Sementara kita kebanyakan mengaku bermadzhab Syafi'iyah kita lupa, Apakah kita lupa dengan perkataan para ulama syafi'iyah? Dengan ijma' para ulama datang orang-orang sekarang, ulama-ulama zaman sekarang, entah ulama atau bukan, entah belajar di mana, kemudian mengatakan, tidak apa-apa mengatakan selamat hari Natal. Tidak jadi masalah. Kita mengatakan toleransi ada dalam Islam. Biarkan mereka melaksanakan acara Natal. Namun bukan berarti toleransi, kita ikut-ikutan. Toleransi tidak mengharuskan kita ikut-ikutan. Tidak harus. Silakan anda melaksanakan hari Natal anda. Silakan anda beribadah di gereja. Namun bukan berarti kita ikut-ikutan masuk dalam gereja, ikut memberi ceramah di gereja, ikut merayakan hari Cacimaki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana akidah kita? Allah mengatakan, lam yulet walam yulet. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Lantas kita menyatakan selamat. Allah melahirkan. Walam yakulahu kufuan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat terakhir ini ahad dan tidak satu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan akan keagungan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahawasnya apa saja yang terbetik dalam benak kita bahawasnya Allah begini, Allah begini, maka semuanya pasti tidak benar, karena Allah lebih agung daripada itu semua Ya, kata Allah subhanahu wa taala, 'Laisa kamithlihi shay, wahhuasami albasir.' Perhatikan ayat ini dalam surat Ash-Shura. 'Laisa kamithlihi shay.' Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wahhuasami albasir, dan Dia maha melihat lagi maha mendengar. Allah mengatakan di awal surat, di awal ayat, 'Laisa kamithlihi shay.' Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. kemudian Allah tutup dengan Firman-Nya, 'Wahhuasami albasir, dan Dia maha melihat, ma ma lagi maha mendengar.' Agar seorang Mengetahui, Allah maha melihat Allah maha mendengar Akan tetapi Penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak sama Dengan apapun Manusia melihat Hewan melihat ya. Manusia mendengar Hewan mendengar Allah juga melihat dan Allah juga mendengar Tetapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan siapapun Oleh karenanya uh, Penglihatan Allah tanpa batas Dan pendengaran Allah tanpa batas Dan ini sering saya sampaikan Bagaimana pendengaran kita sangat terbatas Perkara-perkara yang jauh tidak bisa kita dengar Kalau ada orang berbicara Tiga orang berbicara dengan kita Dengan bahasa yang sama Tapi topiknya berbeda-beda Kita tidak mungkin isti'at Kita tidak mungkin menguasai Pembicaraan tiga orang tersebut Pasti kita mengatakan yang satu diam dulu Yang dua diam dulu Yang biarkan satu berbicara Kalau tiga-tiganya ngomong hey, Susah kita mau menangkap yang mana Meskipun saya lihat di Masjid Nabawi Ada yang Orang yang hebat Ada orang tiga orang Nyetor Al-Quran Dia dengar semuanya ini langka tapi. Tidak semuanya orang bisa demikian. Tiga orang, tiga-tiganya menyetar Al-Quran dan dia dengar tiga-tiganya. Ini langka. Tetapi kalau kita bicara tentang Allah SWT, maka jauh dari hal ini. Allah SWT, bayangkan tatkala orang-orang Islam melaksanakan ibadah haji, berkumpul sekitar 4 juta jemaah haji. Ya. Baik yang resmi maupun yang melanggar. Banyak sekali orang melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka berkumpul di Padang Arofa. Berkumpul di Padang Arofa. Dari berbagai macam bahasa, mungkin ribuan bahasa, dengan berbagai macam permintaan, dengan berbagai macam keluh kesah, dalam waktu yang sama, semua mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai macam bahasa, berbagai macam uh, permintaan, berbagai macam model suara, akan ya. ah, tapi Allah mendengar seluruhnya dalam satu waktu. Allah mendengar seluruhnya dalam satu. Satu waktu. Oleh karenanya, meskipun kita menyatakan Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. karenanya Allah mengatakan, لا إِسْكَامِفْلِهِشَيْءٍ وَهُوَ سَمِيْعٌ البصر. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia maha melihat lagi maha mendengar. Para halilin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kira-kira tafsir singkat dari surat Al-Ikhlas. Dan selanjutnya kita masuk pada surat berikutnya, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. yaitu firman Allah, Kul a'udhu birabbil falak. Kemudian kita akhirnya dengan surat Kul a'udhu birabbil surat An-Nas. Ya. ya Surat Kul a'udhu birabbil falak dan surat Kul a'udhu birabbil nas. Ya. Disebutkan bahwasanya sebab turun surat ini, Surat Kul a'udhu birabil falak, tentang kisah Nabi SAW, yang disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubay bin Al-Asam. Lubay bin Al-Asam menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini hadis yang sahih. Disebutkan bahwasanya ada seorang Yahudi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akhirnya dia dia menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengambil beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diberikan kepada Lubay bin Al-Asam al-Yahudi. Setelah diambil rambut tersebut maka Lubay bin Al-Asam membuat sihir Membuat buhul-buhul, membuat buhul-buhul. Kemudian buhul tersebut diletakkan dalam sebuah sumur. Dalam sebuah sumur, kemudian di bawah batu di sumur tersebut, artinya sulit untuk dicari. Bagaimana buhulnya disimpan apa dalam dalam, suhur, dalam sumur? Akhirnya Nabi saw. Setelah itu tersihir beberapa lama. Sampai dibayangkan seakan-akan dia melakukan sesuatu, ternyata dia tidak melakukan sesuatu. Bahkan dibayangkan dia mendatangi istri-istri beliau, ternyata dia tidak mendatangi istri-istri beliau. Kemudian datanglah, akhirnya datanglah, malaikat dua malaikat, datang kepada Nabi SAW, tatkala Nabi sedang tertidur, yang satu di kepala Nabi, yang satu di kaki Nabi SAW, kemudian mereka berbincang-bincang, ada apa dengan orang ini? Maka yang satu mengatakan matbub, dia sedang disihir. Siapa yang menyihirnya? al Asam. Maka kemudian dibacakan surat, Kul falaq. Ya, yang merupakan ruqiyah, yang akhirnya melepaskan sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimati wa ta'ala, dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu sallam menyuruh sebagian sahabat untuk mencari buhul-buhul tersebut. Maka mereka pun pergi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat tadi bahwasanya Lubay' Al-Awsam menyihir Nabi dengan rambutnya Nabi sallallahu sallam yang diletakkan di sumur. Akhirnya berangkatlah sebagian sahabat mengambil buhul-buhul tadi kemudian dibuka oleh Nabi sallallahu sallam sambil membaca surat surat ini para hadirinah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian orang ya, mengingkari hadis ini yang menyatakan tidak mungkin Nabi Muhammad s.a.w. disihir kita bilang Nabi s.a.w. tidak pernah disihir kecuali sekali ini tentunya Allah punya hikmah tatkala menjadikan Nabi s.a.w. tersihir, Di antaranya hikmahnya diturunkanlah surat ini surat apa namanya, pelindung berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka menyatakan tidak mungkin hadis ini sahih Kalau Nabi tersihir bagaimana Nabi nanti bisa keliru dalam menyampaikan wahyu Kita katakan bahawasnya sihir yang ditimpa atau dialami oleh Nabi Bukanlah sihir yang ber berkaitan dengan perihal pemberian penyampaian wahyu Nabi menyampaikan wahyu sebagaimana biasa. Akan tapi sihir yang seakan-akan Nabi sedang sakit Sehingga disebutkan dalam hadis Seakan-akan dia mendatangi istrinya ternyata dia tidak mendatangi istrinya Tidak lebih daripada itu dan sebelumnya sudah ada nabi yang pernah disihir. Nabi yang pernah tersihir adalah nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, yu khayyalu ilahi min shihrihim anha tasaa. Faujasa fi nafsihi khifat musa. Allah menceritakan tatkala terjadi duel antara nabi Musa dengan para penyihirnya Fir'aun yang jumlahnya banyak. Kemudian mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, mereka melemparkan tali-tali mereka, maka berubahlah menjadi ular yang banyak. Kata Allah, wajahu bisihrin alim. Mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat. Sampai akhirnya akhirnya apa? Membuat Nabi Musa takut. Kenapa Nabi Musa takut? Kata Allah yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa ya, tersihir. Sehingga dia melihat seakan-akan ular-ular tersebut bergerak, padahal tidak ada ular di situ. Hanya tongkat-tongkat saja dan tali-tali. Akan tapi mata Nabi Musa melihat ular-ular tersebut bergerak faaujas fi nafsihi khifatan Musa sampai Nabi Musa pun ketakutan berarti dia terpengaruh dengan sihir ini sihir seperti ini artinya mungkin saja ada nabi yang tersihir dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala ya ada hikmah yang Allah inginkan namun bukan berarti setiap nabi pasti tersihir tidak dan nabi tidak disihir kecuali cuma sekali itu ya, karena ada hikmah yang Allah kehendaki tetapi sihir tersebut tidak mempengaruhi periwayatan Periwayatan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi tidak mungkin keliru Tentang menyampaikan Al-Quran Dari situ kita menyatakan bahwasannya hadis Yang menjelaskan bahwasannya Nabi tersihir Hadisnya sahih. Tidak usah kita ingkari Adapun penolakan sebagian orang Dengan alasan-alasan yang tidak benar Maka tidak perlu kita dengarkan hadisnya sahih Dan Nabi tersihir Akan tapi sihir tersebut tidak berkaitan dengan penyampaian wahyu Hanya berkaitan seakan-akan Nabi sakit Dia mendatangi istrinya Ternyata dia tidak mendatangi istrinya Dan ada hikmahnya Yaitu turun, turun surat Kul a'udhu birabbil falak. Kul bi a'udhu birabbil falak. Katakanlah. A'udhu birabbil falak. Aku berlindung. Kepada Rabbil falak. Kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Al-Tafsir. Pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang kuat. Al-Falaq sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafiz ibnu Kefir Rahimahullah Ta'ala dalam tafsirnya Al-Falak artinya subuh sebagaimana firman Allah Falikul Isbah iaitu Allah subhanahu wa taala yang buka subuh jadi Al-Falak artinya subuh demi Tuhan yang menguasai subuh pendapat yang lain menyatakan Al-Falak artinya Al-Khulq makhluk. Al-Falak artinya Al-Khulq pendapat yang lain mengatakan bahwasnya Al-Falak Ismun min, as min asma'i Jahannam adalah nama dari nama-nama neraka Jahannam ada yang mengatakan al-falak, wadin fi jahannam, adalah lembah yang ada di neraka jahannam. Ada yang mengatakan jubun fi jahannam, al-falak artinya sumur yang ada di neraka jahannam. Ada yang mengatakan baitun fi jahannam, al-falak adalah rumah yang ada di neraka jahannam. Yang kalau rumah tersebut terbuka, maka akan mengeluarkan ya panas yang sangat panas, sehingga menjadikan ahlun nar, penduduk neraka jahannam berteriak kesakitan. Disebut dengan al-falak. Akan Nabi Allah al-A'lam bisawab ya, Sebagaimana Al-Tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran lebih kuat Maka Al-Falaq artinya Subuh Kul a'udhu birabbil falak Demi Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Min syarri ma khalak Dari keburukan Apa yang diciptakan oleh Allah SWT Ma di sini ya, Adalah Ma al-mawsulah Min syarri ma khalak Min dari keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan kita berlindung dari segala bentuk keburukan dan banyak sekali keburukan yang bisa kita temukan di dunia ini bahkan keburukan bisa timbul dari orang-orang terdekat oleh kerana yang di sini adalah dan dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman dari keburukan semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena terkadang ada benda-benda yang terdekat dengan kita, orang-orang terdekat dengan kita, punya keburukan. Bahkan istri kita terkadang punya keburukan. Kita berlindung dari keburukannya. Di samping dia punya kebaikan yang banyak, ada keburukannya. Demikian juga anak-anak terkadang mendatangkan keburukan. Di samping dia mendatangkan banyak kebaikan, terkadang bisa mendatangkan keburukan. Kita berlindung dari keburukan-keburukan. Apalagi keburukan-keburukan benda-benda yang buruk, benda-benda yang, yang jahat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahmin sharriqasikin idza wakab dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Qasikin idza wakab banyak tafsirannya dan di antara tafsirannya adalah malam tatkala telah gelap gulita dan memang di malam hari banyak orang-orang melakukan kejahatan hingga saat ini. Biasanya para penjahat melakukan kejahatan di malam hari ini kebiasaan, karena di malam hari waktunya orang-orang istirahat. Bagaimanapun berusaha orang untuk bekerja di malam hari Namun fitrah manusia Ingin beristirahat di malam hari Siang adalah tempat bekerja Malam tempat istirahat Ada sebagian orang yang membalikan perkara Siang waktunya tidur Namun malam dibuat bekerja Akan tapi tidak kurang normal Tidak sebagaimana kondisi yang normal Yaitu seorang bekerja di siang hari Dan malam istirahat Oleh kerana kebanyakan manusia Masih beristirahat di malam hari Dan siangnya mereka beraktivitas. Oleh kerana banyak penjahat Yang melakukan aktivitas mereka di malam hari kemudian juga binatang buas sering keluar di malam hari oleh karenanya uh, berlindung dari kejelekan malam tatkala telah gelap gulita. kemudian kata Allah Subhanahu wa min syarrin nafathati fil uqad dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir annafathat artinya sawahir jamak dari sahirah dari tiupan-tiupan tukang tiup para wanita penyihir fil uqad yang meniupkan pada buhul-buhul, jadi itu namanya nafas. Kalau disertai dengan air liur dengan rik, namanya tafal. Adapun peniupan, namanya nafas. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang tata cara wanita-wanita penyihir ketika melakukan sihir. Mereka membuat buhul-buhul, kemudian mereka meniupkan mantra-mantra mereka. Dari sini, sebagian ulama atau sebagian salaf melarang merukia dengan meniup mereka mengatakan karena Allah mencela ya ruqyahnya, ruqyah syiriknya para penyihir. Para penyihir melakukan ruqyah, ruqyah syirkiah. Ruqyah syirik dengan mantra-mantra dengan cara meniup-niupkannya. Sehingga para sebagian salah mengatakan tidak pantas kita meruqyah dengan meniup-niup. Akan tapi dibantah ya oleh al al al Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya beliau menyatakan ada khilaf akan tapi yang menjadi menjadi faisal yang menjadi Uh, uh, uh, uh, wasitnya kebenarannya adalah hadis Nabi SAW dan diriwayatkan bahwa nabi meniup diriwayatkan bahwa nabi meniup meniup tatkala meruqyah oleh karenanya tatkala orang meruqyah baca Al-Qur'an baca surat Al-Fatihah baca falak, nas, kul adzu birabbil falaq maka dia boleh tiupkan dia boleh meniup setelah membaca uh, surat tersebut kenapa disebutkan wanita-wanita penyihir Sampai sebagian ulama menyatakan sihir wanita nenek sihir lebih jago daripada kakek sihir. Kenapa wanita kalau sudah sihir lebih hebat daripada lelaki? Karena keburukan jiwa yang ada dalam apa? Wanita penyihir tersebut. Dalam masalah sihir dia lebih hebat daripada lelaki. Ya. Kalau ada lelaki yang menyihir, sihir wanita lebih hebat sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita penyihir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa min syarri hasidin idza hasad dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki setelah Allah menyebutkan sebelumnya min syarri ma khalaq dari keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan di antara ya, makhluk Allah yang mendatangkan kejahatan adalah orang yang hasad adalah orang yang hasad sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutannya dalam surat ini min syarri hasidin dari keburukan orang yang sedang hasad Karena hasad ini membawa malapetaka. Orang kalau sudah hasad, banyak perkara yang biasa dilakukan. Oleh karenanya dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah karena hasad. Tatkala iblis hasad kepada Adam alaihissalam, Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka dia pun hasad dia tidak mau. Dia mengatakan anak Hayron minhu, kholaq tanimin naroh, kholaq ketahumintain. Ya Allah Allah kau lebih hebat daripada dia. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Karena hasadnya iblis, maka dia tidak mau sujud, -sujud kepada Adam. Setelah Allah memfonis iblis masuk dalam neraka jahannam, dia mengatakan tidak mengapa. Yang penting saya tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Kemudian karena hasadnya, dia ingin seluruh keturunan anak Adam masuk dalam neraka juga. Dia tidak berfikir, ya sudah supaya saya keluar dari neraka. Tidak. Namun dia karena hasad dia ingin seluruh anak Adam ikut serta sama dia dalam neraka jahanam. Bukannya dia pengin baik seperti Adam, tidak, pengin selamat seperti Adam di surga, tapi dia ingin seluruh anak Adam ikut serta bersama dia dalam dalam keburukan yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh iblis. Dia bersumpah la agu yanahum ajmain. Saya akan menyesatkan sungguh-sungguh, akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh anak Adam tanpa terkecuali. Baik antum-antum yang sedang hadir semuanya ini semua aja targetnya iblis. Termasuk saya yang berbicara. Semuanya ditargetkan oleh apa? Iblis. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang selamat. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Kata iblis. Kecuali hamba-hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Itu yang selamat dari godaanku. Ada pun yang tidak ikhlas tidak akan selamat. Banyak terlalu banyak jalan. Yang akan dibentangkan oleh iblis. Membuat manusia terjerumus. Kenapa? Gara-gara hasad. Demikian juga. Dosa yang pertama kali. Terjadi di atas muka bumi juga karena hasad. Habil dan siapa? Qabil Satunya hasad kepada yang lainnya. Fatqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Tatkala mereka memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata korban Habil diterima, korban Qabil tidak diterima, maka dia pun hasad. Dia mengatakan qala la aqtulannak, aku, aku akan bunuh engkau. Hasad ini membuat banyak bencana. Orang nekat membunuh gara-gara hasad. Gara-gara dengki ya. Mali karenanya Allah khususkan penyebutan hasad Dalam ayat ini karena berbahaya Berbahaya Adanya orang yang hasad Dan tidak ada yang selamat dari hasad Siapapun ya bisa dihasati ya. Dokter bisa dihasati Ustadz juga ada yang hasad ya. Tukang becak saja ada yang hasad Di antara mereka di antara tukang becak <laughs> Masing-masing punya teman-teman Yang akan menghasati dia Tatkala dia diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka pasti akan ada yang yang hasad Oleh karena saya ingatkan kepada ikhwan sekalian Kalau antum diberi kenikmatan Memang Allah mengatakan wa amma binikmati Adapun nikmat rohmu maka sebut-sebutlah Akan tapi sebutlah di hadapan orang yang amanah Orang yang antum tahu dia mencintai antum Bukan antum ceritakan kemana-mana pamer-pamer Oh saya baru beli ini Oh saya baru punya ini Akan ada orang yang hasad Akan ada orang yang hasad tidak semua kenikmatan yang kita miliki kita pamerkan kepada banyak orang. Tetapi kita ucapkan dengan dengan bentuk umum. Kita pamerkan. mengatakan Alhamdulillah Allah senantiasa berikan anugerah kepada aku. Kalau yang bertanya anugerah apa? Ada apa dengan kau? Berapa uangmu? Kalau kita jelaskan bahaya. Orang bisa hasad. Kamu punya mobil berapa? Mobil saya lima. Kamu saya baru punya sepeda. Dia akan hasad kepada kita. Oleh karenanya tidak semua orang kita ceritakan kebaikan atau anugerah. Atau rezeki yang kita dapatkan. Kecuali orang-orang yang. Menurut kita amanah maka boleh kita ceritakan. Karena hasat ini sangat berbahaya dan orang yang hasat adalah orang yang sangat menderita, sangat menderita. Dia tidak akan lepas terlepas dari penderitaannya kecuali orang yang dia hasati tersebut celaka baru dia, baru dia men, baru dia tenramp, baru dia bahagia. Selama orang tersebut dijaga oleh Allah terus diberikan kenikmatan. Semakin bertambah-tambah kenikmatannya dia semakin tersiksa dan tersiksa, semakin tersiksa dan tersiksa. Demikianlah orang yang hasat. Ikhwani Kita lanjutkan surat yang terakhir Surat An-Nas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul a'udhu birabbin nas Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara Kesembahan manusia Subhanallah bersumpah dengan tiga Pertama Rabbin nas Pencipta dan pemelihara manusia yang kedua, malikin nas, rajanya manusia. Penguasa manusia. Yang ketiga, ilahin nas, sesembahannya manusia. Berlindung dengan tiga sifat Allah. Ada apa, ada apa gerangan? Ternyata berlindung dari syaitan. Min syarril waswasil khonnas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Syaitan yang sangat terbahaya. Yang senantiasa, ya, sebagaimana tadi kita jelaskan, ya, sumpah iblis untuk menyesatkan seluruh manusia. Di antara anak buah iblis ada syaitan. Allah diywaswi sufi sudurin yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan itu sampai ke dalam dada manusia, membisik bisikan mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya Nabi saw mengatakan Inna shaitona ya jirim bani adam majrodam. Sungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Tatkala Nabi saw iktikaf, datanglah Sofi Radhiyallahu taala anha istri Nabi saw menjenguk Nabi saw di masjid dan ini boleh seorang suami kalau sedang itikaf kemudian istrinya kunjungi ada sesuatu keperluan entah mengantar makanan entah sesuatu maka boleh dia mendatangi suaminya di masjid kemudian karena sudah malam maka Nabi saw keluar mengantar sufiyah ke rumahnya dan ini juga dalil kata para ulama boleh kalau seorang keluar dari masjid meskipun itikaf karena kebutuhan mendesak. Selama tidak lama, seperti Nabi keluar mengantarkan Sofia ke rumahnya. Rumah Sofia tidak jauh, tapi Nabi keluar dari masjid. Faham? Nabi keluar dari masjid dan ikhtikafnya tidak batal. Oleh kerana boleh seorang, misalnya ikhtikaf di masjid Nabawi, kemudian ingin makan dia keluar cari makan, tapi setelah selesai hajatnya segera kembali. Bukan ngobrol-ngobrol, jagongan di luar masjid. Ya ini tidak boleh. Tapi segera selesai hajatnya kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Membawa istrinya ingin diantar ke rumah. Tiba-tiba ada dua orang sahabat berjalan. Satkala berjalan mendekati Nabi dan Sofia, mereka berjalan dengan cepat. Maka tiba-tiba ada perubahan. Kenapa jalannya lebih cepat? Kata Nabi, Alarislikumah. Berhenti, berhenti. Mereka mengatakan, Subhanallah. Mereka berhenti. Mereka mengatakan Rasulullah, Kami tidak jalan cepat karena tidak ada. Kami tidak suudon. Se Seakan-akan mereka mengatakan demikian. Kata Nabi, Salam inna shaitona ya jirim bani ada majrodam. Kalian sekarang tidak suudon se kepada kami. Ini hadhi Sofia. Inna Sofia, kata Nabi, ini istriku. Ini Sofia istriku. Kami keluar malam-malam berdua. Ini bukan siapa-siapa. Ini istri saya Sofia. Kata mereka, subhanallah. Ya Rasulullah kami tidak menuduh apa-apa. Kata Nabi, inna syaitana ya jirimin bani adama jrodam. Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya khawatir syaitan akan melemparkan dalam hati, kedua, hati kalian berdua sesuatu. Dalam riwayat syarran. Aku khawatir syaitan melemparkan yang memasukkan keburukan dalam dada-dada kalian. Artinya apa? Sekarang mereka berdua tidak suudhan. Tetapi mungkin setelah lewat berapa lama mereka... Eh, itu siapa Nabi dengan siapa? Maka akan timbul apa? Suudhan. Dan begitu kerjaannya syaitan. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan... Ini istriku. Untuk menghilangkan suudhan yang bakalan dilemparkan oleh syaitan. Dari sini kata para ulama dalil. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang bakalan bisa menimbulkan orang berprasangka buruk maka hendaknya kita jelaskan agar saudara-saudara kita tidak terjerumus dalam dosa berprasangka buruk kepada kita jangan kita bilang cuek mau mereka mau ngomong apa terserah jangan begitu sehingga kita menjadikan saudara-saudara kita terjerumus dalam apa suudzon dalam dosa oleh karena kalau kita mampu untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak demikian bukan yang sebagaimana Anda maksud maka ini lebih baik Agar hati-hati saudara-saudara kita lebih lebih selamat. Sebab bagaimana Nabi mengatakan innaha safia, ini isriku Safia. Maka jangan bersuudzon. Karena setan akan melemparkan suudzon kepada kalian di lain waktu. Kenapa setan mendikte dan membisikkan dalam dada manusia. Dan setan sering sekali mendikte, terutama dalam masalah suudzon, sering sekali. Dan terjadi banyak pertikaian, perceraian banyak sekali gara-gara apa? Salah sangka buruk sangka, suami buruk sangka kepada istri, istri buruk sangka kepada suami. Yang berperan siapa syaitan? Dia yang mendikte dia bilang suamimu ke sana karena begini begini begini. Padahal tak kalah seorang sebelum sebulan sebenarnya banyak sekali kemungkinan ada seratus kemungkinan. Namun syaitan mendikte dia untuk memilih kemungkinan yang buruk. Suamimu tidak ke sana kecuali ada maunya. Suamimu ke sana kecuali ada istri barunya. Kecuali <laughs> suamimu ke sana kecuali apa? Karena ingin apa punya simpanan macam-macam. Padahal suaminya mau ikut pengajian. Namun syaitan memang mendikte dan itu memang tugas syaitan. Makanya Nabi SAW, فَإِنَّ ظَنَّ أَقْذَبُ الْحَدِثِ Kata Nabi SAW, persangkaan merupakan perkataan yang paling dusta. أَلَّذِي يُوَسْوِي سُفِي سُدُورِ النَّاسِ Yang bisik-bisikan dalam dada manusia. Dan kita tidak sadar, ternyata dibisik oleh syaitan. مِنَلْ جِنَّ nas. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama'. Ada yang menyatakan min al jin nas dari kalangan jin dan manusia kembali kepada pembisik pembisik. Bahasanya yang bisik bisik itu ada jin ada manusia. Kalau manusia bicara langsung syaitan. Wakahdali kejalan likulin nabiin aduan saya al jinni wal insi yuhib ba alhumillah ba alin fal kauli gurura demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh musuh dari kalangan syaitan syaitan jin dan manusia saling membisik bisikan perkataan perkataan yang indah untuk menipu. Dan syaitan perkataannya indah. Baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Akan datang membisiki kita. Ngomong. Adapun syaitan jin tidak kita sadari. Langsung masuk dalam dada kita. Dalam hadis disebutkan bahwasanya, ya Tidak ada seorang pun kecuali Allah jadikan qorin bagi dia. Jadi jin. Yang akan membisik-bisikan keburukan kepada dia. Ada jin yang menyertai. Yang bisik bisikan keburukan pada hati manusia. Ini tafsiran pertama bahwasannya. Minal jin natiwan nasi. Dari kalangan jin dan manusia Adalah pembisik-pembisik tersebut Syaitan-syaitan Dari kalangan jin dan maupun dari kalangan manusia Tafsiran yang kedua mengatakan Minal jin natiwan nas Adalah tafsiran dari Kalimat nas Fisudurin nas Pada yang membisik bisikan pada dada-dada manusia Artinya secara umum Baik manusia Yang artinya jin dan manusia Kan disebutkan manusia di sini adalah Minbab taglib ya. Taglib yaitu jin juga dibisik-bisikin jadi jin, ada jin yang baik, datang jin setan bisik-bisikin kepada jin yang baik untuk menjadi jin yang buruk. Demikian juga sebagaimana manusia dibisik-bisiki oleh jin, jin juga dibisik-bisiki oleh setan, Dibisik-bisiki oleh jin. Karena kita tahu jin ada yang baik dan jin ada yang buruk. Jin yang baik diganggu oleh jin yang yang buruk. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah uh, akhir dari... Tafsir Juz Amma yang telah kita mulai sejak sebulan lebih Dan Alhamdulillah kita selesai pada malam hari ini InsyaAllah besok kita akan lanjutkan dengan kitab yang lain ya, Saya masih berfikir apakah buku Arba'in Nawawi ya Karangan Ilmah Menawawi 42 hadis Atau Kasirah Nabi ya Kita mulai dari awal sehingga hingga akhir InsyaAllah nanti kita lihat besok Dan besok tetap akan ada pengajian dengan buku yang baru Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Pertanyaan, apakah boleh kita membadalkan umroh? Apakah yang kita badalkan orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Ya. E, perkara menghajikan orang lain atau mengumrohkan orang lain adalah perkara ijma. Ya. Oleh karenanya, Imam Syafi'iyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, beliau menyatakan bahwasanya seorang yalhakul mayit salah Ada tiga perkara yang bisa ikut kepada mayit bermanfaat bagi mayit. Beliau mengatakan tiga perkara tersebut. Yang pertama adalah doa. Mendoakan mayat ini bermanfaat bagi mayat. Yang kedua adalah sodakah.